Глава 8. Михасю, глянь на небо! Я задер голову. Ми саме видряпались на вершину гори, і тепер, за словами дзвінки, мали б іти як у проспекту Свободи. Ми сиділи на стовбурі поваленого дерева в оточенні клубів дикої ожини. Що скажеш про погоду? Я продовжував розглядати небо. Східна частина нагадувала зморшкувату шкіру реліктового плазуна з Галапогоських островів. Трохи вище тих хмар були перисті, поблизу них з грайкою трималися купчасті баранці. А сонце за кілька хвилин мало б поринути в суцільний шар купчасто грозових, які вже почали витягуватись у кремезні хмарові вежі та скелі. Сонце просвітлювало через вуаль висотних тонесеньких хмарок, які нічого доброго не віщували також. Цим'я і поділився з нею. Розумієш, якщо на небі є хмари трьох ярусів то майже завжди погода псується. Та, да. а відчуваєш, трохи припарює. Є таке. Якось я з пацанами грав у футбол, а погода вже днів зоп'ять така сонячна стоїть, майже без хмарок. Ще й день той видався особливо сонячним і незвично безхмарним. Але дуже високо засіла пара-трійка перистих хмарок. От таких. Я показав їй, яких саме, і продовжив. От, та тільки з вечора вітер не стих як на добру погоду, а посилився. Я до тих пацанів звертаюся. От пацани кажу, завтра буде злива. Вони почали з мене сміятися по-їхньому, лахати. І що далі? Тебе тоді у той раз побили? Ні, того разу минулося. А на наступний день яка була погода? Хмарно з проясненнями? Ні-а. Цілий день періщила злива. Ми вже рушили, але дзвінку в очевидь ця тема дуже заінтригувала. А що ми будемо з тобою робити, коли почнеться буря? Як то кажуть, грозі зі шквальними вітрами, а то й з блискавицями або з градом. То все ж розкисне. Але було видно, що такий поворот подій їй дуже би навіть сподобався. От ми й вийшли на проспект Свободи. Брели самісіньким вершечком гірського хребта в нерукотворному коридорі. З обидвох сторін росли кремезні сосни, а їхні крони змикалися над нами. Всередині коридору мешкав напівморок. Теплий і вогкий, як закутаний в туман липневий світанковий кіт. Ця земля вкрита рівномірним шаром глиці, без жодних ознак людського сліду. Це було нереально. Фантастика. Точнісінько, як описувала дзвінка. Тома непомітно зникла. А може причаїлась? Або стала нашим новим бажаним товаришем? Справді, ця частина мандрівки видавалась найприємнішою та найлегшою. Я спитав у дзвінки, котра година? Пів на п'яту. Відповіла вона. Пів п'ятої ми волочилися вже майже десять годин, кінець восьмої глави.